József Attila, miért hagytál el, hogyha kívánsz? Igaz-e, hogy érezlek most is, amikor messzire vagy tőlem? Miért hagytál el, hogyha kívánsz, ha bennem lehetsz csak ünneplőben? Miért nem csókolsz, ha úgy esik jól? Miért fáradnak el a ruhanók? Miért rák szúmódra szét a tenger karcsú viharra termet hajót? Tudom, hogy jössz majd. Úgy esel belém, mint szép szikrázó mennykő a tóba, de megíget nőke a világot, vonagló lángokként összefonódva. Spocsolyákba árkolt, bús arcomba bírná -e nézni ha én is belelátnék. Ó, asszonyom, te balga, te bolond játszót játszó, ostoba semmi játék!